Борис не сказав нічого, не кинувся трощити телефон, виривати з рук трубку. Нічого такого, що почала б робити вона. Він мовчки потягнув вузол краватки донизу, покрутив головою, розстебнув гудзики сорочки, сів на ліжко. «Ну, ти все, ти знаєш». Глибоко вдихнув, поте рукою груди з лівого боку. «Тепер ти все знаєш». «Може, це й краще. Мені не залишається пояснювати. А пояснювати важко. Але доведеться, Борисе, що ти зробив з Тиграном? Я не робив нічого. Ну не ти так, за твоїм наказом. Його вбили. Вибач, але іншого виходу не було. Я хотів уберегти тебе від усього цього». «Альбіна теж любила цю справу підслуховувати». Де вона? Що з твоєю дружиною? Альбину вбили випадково, стріляли в мене, а вийшло так, що влучили в неї. Спершу тому, що як тільки жінка чує про нічийого вільного чоловіка, одразу хоче його, ну ти розумієш, тому тобі нічого й не казав, а потім, потім боявся тебе налякати. Софія ще раз поглянула на фото в рамочці, як вона раніше не звернула увагу, що рамка чорна. А Тегран отримав своє. Він здав нас цим людям. Але ж чому? Чому вони полюють за тобою? Ти їм щось винен? Якби був винен, віддав би. Мою справу давно вже хочуть поділити на кілька дрібніших, але поки живий Борис Багров я не дам. Поки живий. Вона опинилася у ситуації, що потребувала парадоксального вирішення. Ще десять хвилин тому вважала себе обманутою, ображеною, чекала громів на свою голову за те, що влізла, не спитавши броду, у брудні мафіозні справи, готувалася до історичного крику, плачу, лаштувалася запустити йому в чоло цей телефон, а тепер перед нею сидить чоловік, безвладно опустивши всевладні руки, є замовником вбивства, і це вбивство вже відбулося ще десять хвилин тому. А тепер вона готова небо пригорнути глибоко нещасливій людині, яка сидить отут, безвладно опустивши всевладні руки». Ще десять хвилин тому вона мала бігти з цього дому на осліп, на очай будь-куди, аби подалі рятуватися самій і рятувати сина, рятувати у першу чергу душу від отруйного спрута, жадібності, влади, грошей, що оплів їй непомітно у цьому царстві сили, влади, жадібності і грошей. От він, чоловік, що страждає, мучиться і боїться, в його очах найбільший із страхів, страх за власне життя, і за життя людей, котрі поруч, дорогих йому людей. Він надто гордий, щоб признатися, але навіть з усім своїм військом, однаково смертний, як усі. От він, чоловік, що кохає її Софію. Може, колись літ двадцять назад у нападі юнацького максималізму чи рожевих понять про мораль і порядність, та інша, юна, рожево-блакитна Софія підняла б, караючи меч над головою злодія і убивці. Трохи згодом інша Софія, гартована у вогні горя і непоправної втрати, Софія, зневірена, повернулась і пішла б геть. Сьогоднішня. «Сива душею, хоч і злота косами жінка, січена шаблями зради, рубана мечами нелюбові, засипана снігами байдужості, заморожена кригою непотрібності свого кохання, стомлена чеканням, бачила у ньому тільки людину, що кохає її, по-справжньому між життям і смертю на грані вічності». Вона підійшла до нього, узяла в руки похилену голову, зазирнула в очі повні чорної муки. «Не я тобі, суддя, Борисе!» Вчувши у голосі надію, охопив руками блискучу, ніжно-бузкову примару у сукні дивовижного кольору, яка була не просто недоречною, разюче-дисонансною цієї цій картині.